פרק ח׳ אל חיכך שופר כאן נשר על בית אדוני יען עברו וריתי ועל תורתי פשעו לי יזעקו אלוהי ידענוך ישראל זנח ישראל טוב אויב ירדפו הם המליכו ולא ממני הסירו ולא ידעתי. כספם וזהבם עשו להם עצבים למען ייכרת. זנח עגלך שומרון, חרא אפי בם, עד מתי לא יוכלו ניקיון? כי מישראל מי והוא חרש עשהו, ולא אלוהים הוא, כי שבבים יהיה עגל שומרון. כי רוח יזרעו וסופה תייקצורו, כמה אין לו, צמח בלי יעשה קמח, אולי יעשה זרים יבלעוהו, נבלע ישראל, עתה היו בגויים, ככלי אין חפץ בו, כי המה עלו אשור, פרא בודד לו, אפרים התנו אהבים. גם כי יתנו בגויים עתה אקבצם, ויחלו מעט ממסע מלך שרים. כי הרבה אפרים מזבחות לחתו, היו לו מזבחות לחתו, אכתוב לו רובי תורקי, כמו זר נחשבו. זבחי הבהביי יזבחו בשר ויאכלו, אדוני לא רצם, עתה יזכור עוונם ויבכות חטותם, המה מצרים ישובו. וישכח ישראל את עושהו, ויבן הכלות, ויהודה הרבה ערים בצורות, ושלחתי אש בערב, ואכלה ארמנותיה.